Тим часом світ перемелювали жорна безбарвного часу, немилосердні жорна. Від них не міг уберегтися ніхто, навіть ті, хто хоронився за кам'яною стіною. Гай-гай, про ту стіну я й донині не годин спом'янути без здригання. Стіну плачу мого. Під Брецкулом мене приголомшила новина. Заарештовано ватага Олексу і висліджено збіглих монахів у Чорному лісі. Як був, так і полетів я навпрост до своєї горової колиски. Крила тривоги принесли мене до заповітньої кручі. І охлялі ноги скам'яніли, а серце стиснув залізний кулак. В небо, як молочна хмарка, піднімався білий дим. Крізь обсмалені кунтуші сосен чорніло згарище. Церква і монаші покої були випалені дотла. Я зійшов на діл. Земля опікала ноги. Солодка васажа забивала дух. Обкурені стовбури живих дерев були надкришені осколками подзьобані кулями. Я не насмілювався торкнутися чорних купок, біля яких опливли і застигли мідній алюмінієві хрести. Я боявся потривожити обвуглені кости, які лагідно вихолоджував вечірній вітерець. Переді мною лежала відкинута вибухом палиця з двома розсіжками. Ослаблений старець любив спиратись на неї під час молитов і називав лінивим деревцем. Я підняв палицю і встромив у сивий попіл, як оптятий хрест. Карниз скали, зачепленої гранатами, сіяв дрібний пісочок, що як клепсидра часу цідився згори на спопилілий прах, на тверде дубове вугля, на мою голову. Я втретє був похрещений небом, на сей раз піском. Окропи мене гісоком і очищуся «Обмий мене, і стану біліше від снігу». Обривки їх молитов дзвеніли мені в голові з поштовхами збуреної крови. Ходячи землею, вони торкалися головами неба. Весь світ не був їх гідний і вигнав їх. Вони рятували його в пустині, а він і тут їх вигубив». Пожарище поволи вихолоджувалося разом з моїм серцем. Гостро і тонко пахло білою жимолостю, хоча вона, пам'ятав, я ніколи тут не росла. Мабуть-то пахли мощі мучеників. Я вдихнув тих пахощів і був готовий. Гвер лежав у кориці з кори, Хижо блиснув змащеною цівкою. Досі я брав його покрадьки, бо брати не схвалювали збройних ловів. Тепер мені ніхто не перебранчав. Тепер я знову був ловцем, а може, звіром. Я вже хотів заклинити за собою двері хижки, коли вздрів на своїй постелі розстелену накидку, схожу на. Реверенду. Вона була сплетена з чорної вовни, рукавий комір оперізувала біла вишивка. Не інакше, як направо брата, місця Неофіта. Але чому її поклали мені на очі? Та все ж дарунок, здогадався я і одягнув той наряд поверх сорочки. Шовкова м'якість обняла мене теплом. На горі я став на слід, за ним відтворив картину. Відстоювалися тут дві панцерні самохідки, а в них до двох десятків вояків і цивільних. Залягли, курили, пили, чекали ночі. А тоді, коли Ченці розійшлися по кельях, закидали їх бомбами. Тих, що вихоплювалися з вогню, сікли з автоматів. Допили самогонку і сіли в танкетки. Так було. Я пустився слідом, Легкий і злий, як молодий вовк. Гори хиталися підо мною, Дерева розступалися. Трава шептала те, що я хотів чути. Трава ніколи мене не дурила. Чотири рвані рубці на землі, Як чотири змії, вивели до ріки. Один панцерник стояв непротилежно у березі, другий застряв посеред русла. Голі солдати вимощували перед ним валунами дорогу. Під вільхами коло чорного жука авто сиділи за гостиною начальники. Я вистрілив у плетену корчагу, і вино бризнуло на обрус на їх сорочки на перепуджені писки. Хтось щось рявкнув, і всі позаскакували в машини, хто в яку. Я стріляв, не цілячи, від стигна, і кулі били по броні, ляскали і плющилися. Бронемашина на тому березі розвернулася, я відчув, як мене беруть на приціли. Та перш ніж ударив кульовий град, я скотився на зарінок і вистрілив із-за каменя, потім із-за дерева, і камінь розлетівся на крупу, дерево задрижало від кулеметного бою. А я вже в'юнився у жем під берегом і стьобав їх броню з боку. Я знав, що не поцілюв живе, та й не хотів того. Не смерти їх я жадав, а страху. Того страху, що гірший за смерть. З страхом Божим приступійте!» навісно волав я на повні груди і давав їм свинцеве причастя. Коли здимів послідній патрон, я відкинув Гвера в ріку, і водою обійшов їх довкола Став на стрімчак Підняв найбільшу брилу І впустив на чорне авто Дах скриготнув і ввігнувся Бризнуло на всі біч скло Криком вони глушили Одне одного Щось командували воякам А я вже метав другий камінь Третій, четвертий Жбурляв доти, доки не пересікло Мене гарячим батогом І я впав під ноги напасникам